«Яка переконлива відповідь на молитву! Свіжа, пікша!» Так, Реймонте, суборо підтвердила міс Марпл. «І тобі немає ніякої потреби блюзнити. Рука Бога присутня всюди. Найперше, що я там побачила, були чорні плями, відбитки великого пальця святого Петра. Існує така легенда, що ви знали». І це відразу вивело мене на правильний шлях. Мені була потрібна віра, завжди істинна віра святого Петра. І я пов'язала між собою дві речі – віру та рибу. Сер Генрі досить поквапно висякав носа. Джойс кусала собі губи. Отже, про що це мені нагадало? Ви повинні пам'ятати, що і кухарка, і покоївка згадували про рибу, як про одну з тих речей, про які белькотів у Я була переконана, цілком переконана, що розгадку таємниці треба було шукати у цих словах. Я прийшла додому сповнена рішучості проникнути у цю проблему до самого її дна. Вона помовчала. «Чи ви коли-небудь замислювалися про те, – провадила стара леді, – у якій великій залежності перебуваємо ми від того, що зазвичай називають, як мені здається, контекстом? На плато Дартмур є місце, що називається Сірі Фалахи. Якби ви розмовляли з тамтешнім фермером, він би певно подумав, що ви маєте на увазі ті кола, викладені з великих каменів. А проте ви цілком можливо мали б на увазі якісь атмосферні явища. А якби ви і справді мали на увазі кам'яні кола, то якийсь чужинець, підслухавши уривок із вашої розмови, «Подумав би, що ви маєте на увазі погоду. Тому, коли ми повторюємо те, що хотіли сказати, ми, як правило, не вживаємо тих самих слів. Ми застосовуємо інші слова, які, на нашу думку, виражають достоту те саме. Я поговорила з кухаркою та з Дороті з кожною. Окремо. Я спитала кухарку, чи вона цілком упевнена у тому, що її господар справді згадував про купу риби. Вона відповіла мені, що цілком упевнена. Чи він сказав саме слово риба, чи можливо згадав про якусь окрему породу риби? Саме так, він назвав якусь окрему породу, сказала кухарка. Але я вже точно не пам'ятаю, яку купа. Як же він її назвав? Це була не та риба, яку ми звикли подавати на стіл. Схоже, він сказав, чи то плітка, чи то плотва. Е, ні, назва тієї риби починається не на пе. Дороті також пригадала, що її хазяїн згадав про якийсь окремий вид риби. То була якась... «Чужоземна риба!» – сказала вона. «Пака? Що ж то було таке?» «Він сказав купа чи пака?» – запитала я. «Мені здається, він сказав пака, але цього я не можу стверджувати, напевно, адже дуже важко буває запам'ятати реальні слова. Чи не так, міс, а надто коли вони такі дивні, як пака, і не мають ніякого глузду?» Але тепер, коли я про це думаю, я цілком впевнена, що він таки сказав пака, а не купа. А назва риби починається на «ка», але то був не карась і не краснопірка. «Своїм наступним кроком я маю всі підстави пишатися», – сказала міс Марпл, – «адже я, звичайно, нічогісінько не знаю про наркотики». Вони вселяють мені огиду, як щось особливо бридке і небезпечне. Я маю давній рецепт своєї бабусі про те, як треба заварювати пижмовий чай, варти будь-якого з ваших наркотиків. Але я знала, що у цьому домі є кілька книжок із медицини, і в одній із них був алфавітний показчик ліків і наркотиків. Бо в меде виникла підозра, що Джофрі прийняв якусь отруту і намагався вимовити її назву. Тож я переглянула список на літеру «К» і нічого схожого там не знайшла. Після цього я перейшла до літери «П». І майже відразу натрапила. Ви думаєте, на що? Вона ввела всіх поглядом, відтягуючи мить свого триумфу. Пілокарпін. Чи можете ви зрозуміти, як важко чоловікові, котрий майже втратив спроможність артикулювати звуки, вимовити таке слово? Чи не може бути його белькотіння сприйняти як пака коропів? Хоч би яким дивним і неприродним здавався цей вираз. «Боже, праведний!» вигукнув сер Генрі. «Мені б ніколи не спало таке на думку», сказав доктор Пендер. «Надзвичайно цікаво», мовив містер Петерик, «і справді надзвичайно цікаво». Я відразу розгорнула книжку на тій сторінці, на яку вказував показчик. Я прочитала, що там було написано про Пілокарпін про його дію на очі та інші органи. І усе це, як мені здалося, не мало жодного стосунку до моєї проблеми. Але нарешті я натрапила на дуже значущу фразу. Успішно застосовується як проти отрута у випадках атропінового отруєння. Я не можу вам передати... І яким світлом мене тоді осяяло і я ніколи не вірила у те що Джофрі Денмен здатний накласти на себе руки а це нове розв'язання було не тільки можливим а й я була в цьому абсолютно впевнена єдино можливим бо всі деталі складалися у чітку логічну обґрунтовану картинку я не хочу навіть пробувати вгадати, сказав Реймонд. Розповідайте далі, тітонько Джейн, і скажіть нам, що саме вам стало тоді цілком очевидним. Я, звичайно, цілковитий неук у медицині, сказала міс Марпл. Однак швидко пригадала, що коли в мене став погіршуватися зір, лікар прописав мені краплі за тропіновим сульфатом. Я пішла. Просто нагору до кімнати старого містера Денмена, і не стала ходити о коляса. Містере Денмен, сказала я, мені все відомо. Навіщо ви отруїли свого сина? Він дивився на мене протягом хвилини чи двох. Він був досить гарним навроду старим чоловіком, по-своєму, а тоді раптом зареготав. То був чи не найзловісніший регіт із тих, які мені довелося чути? Можете мені повірити, у мене мороз пішов поза шкірою. Власне, я чула такий регіт лише один раз у своєму житті, коли схибнулася бідолашна місіс Джонс. — А тож", сказав він, — я поквитався Джофрі. Я був надто розумний для Джофрі. Він хотів позбутися мене, чи не так, відправити мене в божевільню. Я підслухав, як вони про це говорили. Мейбл – добра дівчина. Мейбл не хотіла, щоб мене там замкнули. Але вона не вистояла проти Джофрі. Зрештою, він зробив би по-своєму. Він завжди домагався свого Але я приборкав його Я приборкав свого доброго, люблячого сина Ха -ха. Я прокрався до його кімнати вночі Це було неважко зробити Брустер була відсутня Мій дорогий синочок спав Біля його ліжка на нічному столику стояла склянка з водою він завжди прокидався у півночі і випивав ту воду. Я вилив воду, ха -ха -ха, а замість неї налив у склянку очних крапель із моєї пляшечки. Він мав прокинутися і перехилити склянку, перш ніж зрозуміє, що в ній таке. Там була лише одна столова ложка крапель. Цілком досить, цілком досить. Так він і зробив. Вони прийшли до мене вранці і дуже тихо постукали в мої двері. Вони боялися, що ця звістка завдасть мені великого смутку. Ха-ха. Ну, от, сказала міс Марпл, таким є кінець моєї історії. Звичайно ж бідолашного старого забрали в божевільню. Він не міг відповідати за свої дії, і всі довідалися, як воно насправді було. І всім було дуже шкода Мейбл. І всі не знали, як залагодити свою провину перед нею, як виправдатися за несправедливі підозри на її адресу. Але якби Джофрі, у свою останню мить не зрозумів, яку мікстуру він прокопнув і не намагався попросити, щоб йому негайно принесли проти отруту, то правду, мабуть, ніколи не пощастило б відкрити. Як на мене, то існують дуже виразні симптоми атропінового отруєння. Розширені «Зіниці очей» і таке інше. Але, звичайно ж, як я вже сказала, доктор Ролінсон був дуже короткозорий, бідолашний, старий чоловік. І в тій самій книжці з медицини, яку мені захотілося прочитати, там я знайшла надзвичайно цікаві відомості. Було написано про те, що симптоми харчового отруєння і отруєння атропіном дуже відрізняються між собою. Але я можу запевнити вас, що відтоді зі мною ніколи не було так, щоб я подивилася на купу свіжої пікші і при цьому не подумала б про відбиток великого пальця святого Петра. Запала? тривала мовчанка. «Мій дорогий друже!» сказав містер Петерік. «Мій любий і дорогий друже! Ви справді надзвичайна жінка!» «Я рекомендуватиму працівникам Скотленд-Ярду консультуватися з вами у особливо складних випадках», сказав сер Генрі. «У всякому разі, тітонько Джейн, є одна річ, про яку ви не знаєте». — Ой, ні, мій любий небоже, знаю, — сказала міс Марпл. — Це було перед тим, як ми мали вечеряти, чи не так? Коли ви з Джойс вийшли, щоб помилуватися призахідним сонцем? Там є одне дуже затишне місце біля жасминового живоплоту. Саме там молочник, — запитав Енні, — чи вона дозволить йому зробити оголошення про їхній шлюб. «Нехай вам біс, тітку Джейн!» – сказав Реймонд. «Не псуйте нам усю романтику. Джойс і я – це не молочник та Енні. Ось тут ти помиляєшся, любий!» – сказала міс Марпл. «Насправді всі ми дуже схожі одне на одного. Але, мабуть, на щастя!» «Не всі це добре розуміють».